ישעיה, פרק נ"ב. אורי, אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך, ירושלים, עיר הקודש. כי לא יוסיף יבוא בך עוד הרל וטמא. התנערי מעפר, קומי, שבי ירושלים. התפתחי מוסרי צווארך, שבייה בת ציון. כי כה אמר אדוני, חינם נמכרתם? ולא בכסף תגאלו. כי חו אמר אדוני אלוהים, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס עשקו, ועתה מה לפו? נאום אדוני, כי לוקח עמי חינם, מושלב יהלילו. נאום אדוני, ותמיד, כל היום, שמי מנועץ. לכן ידע מי שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני. מנבו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון, מלאך אלוהיך, כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. ביצחו, רננו יחדיו, חורבות ירושלים. כי ניחם אדוני עמו, גאל ירושלים. חשף אדוני את זרוע קדשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. סורו, סורו, צאו משם, טמא אל תיגעו, צאו מתוכה, היברו, נושאי כלי אדוני. כי לא וחיפזון תצאו, ובנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני, ומאספכם אלוהי ישראל. הנה יסקיל עבדי, ירום וניסה וגבה מאוד, כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם, כן יזה גויים רבים. עליו יקפצו מלכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו.